Xurion, vos xevámonos a un sitio fermoso de Galicia. Vámonos ir concretamente a patrón. Mm. E vamos a falar cunha persoa que declama como ninguén. Ajá. Que, en fin, presidente da asociación, da fundación, da fundación Rosalía de Castro. Como é o noso amigo Anxo Angueira. Uh -huh. Moi boas tardes, Anxo. Boas tardes, Armando, que tal? Boas tardes, Anxo, moitas gracias por perder estes minutiños con Nosco. Eh... Non, non é perderlos, ao contrario é gañalos. Estar con vosco para mí é un, é un prazer maravilloso. Para, para non ser un honra grandísimo. Eh? sabes. Para non sí. ser un honra, Anxo. Bueno... Hombre, Aquí Armando dixo que ti eras un grande declamador é certo tamén, pero ti eres un grande escritor e ademais, o que acabas de publicar según teño entendido que dicen moitos, que o Ramón Rozas dixo de ti algo moi interesante que levabas sí. uns anos sin, sin publicar sí. poesía pero agora acabas de, de poñer en marcha Palmeiras, Piueiros eso que pasa, que daba nostalxia non poder publicala Eh, xulio, pois... No, non, non, eh, é simplemente que tá a claro, tradiciono se publicar, porque faça poesía non é... Tá enxix, é, non? Non é unha cousa así, que metes no forno a massa... No, pero ti eh, no. sempre, sempre tes aí na libretiña pequena, sempre tes escritense. Claro, tens... é claro, un vai traballando, vai pensando sí. a se vai dedicando a outras cousas <risa> porque hai moitos traballos nesta vida claro. e eh, a min sabes os uh -huh. dón sabedes que a casa de Rosalía pois pues, moita dedicación oh. moita dedicación, a enerxía entregada a iso, non? si, si, acabamos de saber que fiestes, esa homenaxe a, a Daría Xancabana sí, hai sí, poucos días sí, sí. que uh -huh. debeu levar moitísimo faena a iso, eh? Con tanta moito xente, traballo, claro, de coordinación de preparación, pero para uh -huh. nós bueno, todo un orgullo que se ademais tamén con tanta xente uh -huh. Uh -huh. Eh, participando é eh, moita máis que quería participar uh -huh. e eh, claro, si sí, a Casa Rosalía eh, bueno, a miña actividade como profesor na Universidade de Rigo entón claro. a poesía para min está aí permanentemente, pero sí, eh. non sempre un se pode digamos uh -huh como fixen agora sentar e decir no isto é que facelo. Mío <risas> non podo agardar máis isto que facelo é sentaime e, e feixeno. Eso foi porque houbo algo unha pequena peripecia vital mm -hmm. que me levou a iso. E foi que aquí na miña aldea non si en Barcelona, en Cataluña, mm -hmm. pasa o mesmo, pero as, as palmeiras por aquí sí. por esta mm -hmm. zona están afectadas ah, sí. un insecto Rey. do vicudo é sí, sí, sí, sí. eh, eh, eh, terrible entón, a morte da, da palmeira da miña aldea que era todo un emblema uh -huh. era unha palmeira centenaria pues fixo abalar os cimentos uh -huh. eh, do, meu, do meu corazón eh, de, creo que do corazón e de... claro. eh, bueno eh, eh, eh, por iso decidín que tiña que publicar o libro Que eh, perdón, eh, decías ti que as palmeiras eh, tamén estaban enfermas, non? Pois aquí, eu vivo a poucos metros de palmeiras, mm. e entón pois, tamén hai, tamén es comentan a estar pois enfermas, que precisamente pois anda, o Concello anda traballando, a verda, ponendo líquidos a ver se as poden salvar. Sí. É moi difícil combater esa... Si, sí, si, sí. uff insecto sector é e custos Sí. En, pero claro, as palmeiras dizer, ainda que decidindo que sé algo aquí na miña aldea uh -huh. entre Padrón e Rianxo, algo exótico, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, después de 100 anos esta palmeira era era er, lógicamente, non era formada no parte da, da aldea que se vai, que se perde dessa sí. maneira, de, foi unha ferida, un golpe. Sí, sí. Eh, bueno, brutal cando, mirade, cando confeso é unha cousa que non está no libro eu mm. escribo ese poema da Palmeira mentre a Palmeira morría ¿no? mm -hmm. pero unha vez que morreu viñeron cortala un, uns, mm. unha empresa especial unhas dimensións extraordinarias claro. entón cando a cortaron e a Palmeira que mm -hmm. non xan sí. fixo retemblar non sei como explicarvos a aldea toda, pero o corazón de todos nós cando sentimos blum, si sí. ton foi foi terrible, foi durísimo foi non sei como explicar, foi unha cousa, acabábase a memoria, sí. de todos os coñecidos con ela esa, vanse, esa, esa memoria viva claro, con era foi a testegunha uh -huh. de tantos traballos, de tantas vidas, de tantas ansias, de tantas uh -huh. esperanzas, de tantos amores, de tantas frustracións, de tantos días de sol, de tantos días de chuvia, uh -huh. de de tantas aves que andaban siempre alrededor de ella uh -huh. y cantíaban, no, sé, no sé cómo, eh, fue un poco a mi vida también. Eso despegó eh, completamente ese teutra, tu eh, tu de, de, de, de, eh, de volver por cierto, hay que resaltar las palabras de, de, de Ramón Rozas en ese artículo tan importante. Gustame aquel Palmeiras el, el relato de corte homérico de viaxe por tempos e personaxes que nos convocan a unha epifanía vital Un bueno, sí, agasallo unha, é, gasallo, pa, gasallo, unha para, gasallo para tú sí, sí. bueno, é que a Palmira claro, é o diálogo co co co, co que vende fora, porque a partir sí. de fora, no mm. traída polo señorito como un emblema da súa riqueza, pero ao oh, oh, fin e ao cabo é unha árbore, simplemente, mm. que compartemos un símbolo, pero é unha árbore, e sí. como tal árbore vende outras xeografías, entón sí, no libro sí. hai un diálogo bueno, con esas xeografías, igual que o río, o mar, que agora mm. mesmo estou vendo tamén, sí. desde a miña aldea, no Porque desde alá ao fondo da Ría de Padrón ou Río Ulla sobindo baixando sí. coas mareas, tamén é un é, é un camiño de diálogo io uh -huh. capa Palmeira. Uh -huh. En o libro, efectivamente, eu vou a, a territorios de Palmausta, a Biblia onde hai tantas palmeiras, uh -huh. sí. e, e vou a, a territorios de, de África, de América, tropicais onde eh onde hai palmeiras, onde Galicia ten relación tamén con esses territorios, o así sea, a Palmeira é, é tamén a viaxe, o diálogo necesario co outro os outros, cos distintos non? De algún xeito uh -huh. igual que o Pio Eiro, que sí. é algo totalmente distinto uh -huh. pois é o máis enxebre o máis eh, da casa ainda que ás uh -huh. é desconhecido porque o Pio é, é absolutamente non ven os diccionarios esta palabra uh -huh. entonces entón se que o diálogo co, co outro co, co, co, co mundo e vendido tamén o diálogo co propio co co co que nós somos e que a veces temos tamén escondido. Mm -hmm. sí, corte homérico que dicía que aí decía... sí, estamos. Bueno, or, escoita mm, mm, Felicitacións porque xa o presentatxe En varios sitos E te veite tamén na, na, na feira do, do libro En Lugo, non? E, e, e, e, e, bueno, moito razón Moito razón que o fixeras precisamente No Concello de Dodro, non? Tamén aquí foi claro Un orgullo moi grande aquí na miña, No Concello de Dodro na miña propia aldea Ao pé donde estaba a bella Palmeira Claro, así esas cousas Para un Claro, yo son poeta la niña aldea eh, puedo sí, puedo falar claro puedo falar de donde secha eh, puedo eh, falar de bóveda enavedra eh, puedo eh, falar de, eh. de John parnas Baleares uh -huh. puedo falar lo que se ella sí. pero ellos son de aquí mi aldea sin esta aldea uno uh -huh. no sería escritor non sería escritor un referente, pero tamén te te convidan para que fales dese noso home das letras galegas deste ano Delgado Urrerán Delgado Urrerán claro, por suposto por suposto admiro Delgado Urrerán fudei unha conferencia sobre na Universidade de Vigo basicamente que é a miña universidade Por portanto claro, pero o que vos quero decir e que sin ese sustrato, sin ese fondo da miña aldea, eu, eu, eu non iría a ningún desrepresentado aquí, mm -hmm. pois claro, para mi é toda unha toda honra eu cada vez teño máis claro que sen a infancia que pasei aquí, sin a memoria dos vellos, da eh, familia miña toda, mm -hmm. eu non, non daría escrito nada, é fin, si son algo na, no mundo da literatura eh, eh, por vivir apegado mm -hmm. e eh non querer despegarme desta De aldea que moda todo non son as cuestións propias como os dicía, na sí, sí, aldea sino as cuestións que me, que me levan a Delgado Gurria Dan sí. ou me levan a, a Palestina ou me levan a, sí, sí. a, a la Recife sí, li... es decir, eh, é así que, que... é así Porque les moito, porque sí, ti traballas moitísimo, eres un home incansable. Por certo, teño que felicitarte porque o Concello de Ramirás reeditou hai dos pouco tempo, pues, gracias a, a, a Valdo Ramos, ese traballo primeiro, que tamén sí, seguro que... Valde se, Ramirás, que, que, que seguro que lle ten moito moi cariño tamén, non? Home, oh, foi unha cousa moi bonita reeditar o libro e presentálo ali Ramirás, cas vale. señora alcaldesa, mm. con, con Valdo Ramos, é mm -hmm. dir foi con eh, con Joan Domínguez Alberte, que foi tamén un artífice da da redición, que sí. se foi o primeiro paso da miña vida literaria, claro los primeros pasos, como los niños pequeños, son pasos indecisos, son pasos que hay medio tal, pero bueno son primeros pasos ¿eh? claro eh, estoy muy orgulloso de de vincularme tamén ese val ali cerca de Nova onde estive vivindo é que me claro. causou impacto extraordinario eh? sí. Nese, nese bal bueno. é onde naceron os meus antepasados o, o, a miña aboa era de Cobelas de lo, o, o ladiño de, de, de bueno, uh -huh. pertinho de Porelí, no? unha cosa unha un aldeíña sí, que hai ali En que parroquia? E a parroquia de, de Ramirás Ah, de la na Cubela. Eh, sí. Pois si sí, eu vivín en Outomuro. Ah. E vivín en... Eh, perdón, Outomuro. Vivín no Picouto. No Picouto. Tam, en, en Vila Vidal. A Vila Vidal, son, son as... Ar, bueno, os pouviños máis... Mai, máis importante. Máis importante. E está o Concello sí, tamén, claro. Sí, onde estaba o concello que está no Picauto. Sí, sí. Claro, si sí, Outomuro, o Outomuro de Cartell, está a outra banda do este... Ribarroya. Sí, sí, sí. <ríe> que era unha xeografía, verdad, maravilhosa. Cambiou moito desde que Sí. Tive en Alía, anos. Sí. Alí había un serradero que meu pai, como era forestal, estaba sí. carregado... <ríe> pero agora había o de Simeón, me parece sí, que se sí, chamaba. Sí, sí. Bueno, que eu vivín, eu vivín ali. Mm. Que esa tua creatividade de, en, do Valdez Ramírez eh, faixe, mm, non sei moitísima ilusión que, que, que se pudiera publicar eh, o tempo que Valdo Ramos que adere por ali, seguro que disfrutou contigo moitísimo, non? Eu Valdo Ramos coñezo desde hai tempo Ele, ilustrou, fixo. ilustrou fotografías que a... chamas unha viase uh -huh. con xan carlos Domínguez alberte, os tres antes de publicar o libro por la para mí fue una felicidad ese reencontro con uh -huh. con aquela terra de Ramiraxe, con aquela terra de Cela non, porque sí, sí. Eu, de, cando, eu dei clase ali en, en Cela Nova, dos meus primeiros destinos de profesor uh -huh. e o deixar aquela terra que foi un paradigma, a verdade é que a deixei chorando por por lo Por lo ven que estaba allí por la nobreza mm. que había en la gente, no alunado. Yo mm -hmm. allí, la verdad que allí fumo feliz. Es que no que necesitaba dejar algo mm. de esa viña impresión, de esa viña felicidad en Ramírez mm -hmm. claro. a través de la poesía. Eh bueno, eh fue que hice, echarle, porque a la manera porque han hemos tenido pasos, pero bueno. Fantástico, muy contento. fantástico. Parabéns, parabéns. <risa> claro. Eh podes dicir que nas aldeas aprendi moito? Porque tú viñas aprendido xa da aldea. Da aldea. <risos> ah, na aldea, eu, eu aprendo en todos os lados. Na aldea, claro que ainda estou aprendendo hoxe. Aprendo constantemente. Aprendo, claro, claro. aprendo non só cousas, digamos, uh -huh. prácticas. Sí, sí, sí. sí. Da Como? vida diaria, senón uh -huh. que aprendo cousas da historia. Uh -huh. eh, aprendo cousas do pensamento, da la filosofía uh -huh. la, la, la sociedad de da política permanentemente, porque para mí en la aldea eh célula social cultural y política uh -huh. a partir de acá eh, se funda la nación la sí, sí, sí, sí. aldea parroquia sí la sí, parroquia sí. que tiene otra unidad eh comunal sí. social fundamental na, na, Na historia é no presente de sí, Galicia, sí, sí, a, sí, sí. a parroquia, onde sí, sí, parroquia. Eu aprendo, e eh, aprendo por aí adiante, lógicamente, uh -huh. e aprendo eh, lendo, e eh, aprendo dando clase. Sí, sí, e man. que é onde máis aprendo? aprendo? Exactamente. Fundamentalmente sí, sí. os meus alumnos e as minhas alunas, todos os anos aprendo cosas, eu levo 37 anos dando clase. É, é a verdade que aprendo moitísimo agora... eu, eu sempre me lembro moito daqueles mestres e mestras que viñan de ferrado porque foi unha escola sí. de ferrado e dispois fun sí. un tempo a escola que puñou o Estado si, sí, si, sí, as escolas as famosas escolas de ferrado sí, sí. Ah, a actividade docente é unha actividade fundamental na sociedade Desde logo, uh -huh. pero eu quero decir que como docente non só lle uh -huh. aprendo aos meus discípulos, Sino que eu tamén aprendo moito. Tamén, eu tamén aprendo moito de, sí. de delas, moito, uh -huh. muitísimo, muitísimo, uh -huh. non vos podedes imaginar todo o que aprendín dos meus alumnos, eh. Bueno, e a vida, xa non sobedes vostede, é un permanente ir, ir aprendendo o sí, sí, sí. como era o refrán sabe de la voz está o morrendo está, o morrendo, está, está aprendendo, aprendendo. Exactamente. estamos aprendendo estamos morrendo e estamos aprendendo despois, Eu quería facer un, un pequeno inciso na túa trayectoria escrita e creativa e extraordinaria non fai falta que que a publiquemos agora, porque o que queira que se meta aí na Wikipedia, que aprenda todas <risos> as cousas que ti estás a facer que por certo sempre participas con todos os que te piden ajuda se, sempre participase, agradecemos-se sí. moitísimo pero mm, ti mm, tamén tes unha falera tes, tes unha algo que, que te gusta moitísimo e que disfrutar moito que eh, son os veleros ese, o, o, a, a navegación a navegación a, navegación. a vela, a vela. Home, está moi presente neste meu último libro eh, está moi presente na miña vida desde as últimas décadas desde que pasei a navegar, a vela tradicional, me, me interesei por ese mundo, un mundo que, bueno, non forma parte muy importante do que a cultura galega mm. tradicional, sempre máis orientada un, para o mundo labrego, mm. pero o mundo, mundo da náutica tradicional é maravilloso, eu criei me, xa vos lo decía antes, mirando arriba de padrón desde a miña casa o río Ulla uh -huh. eh, mirando a ver se si subían barcos ou se baixaban como a nosa rosalía efectivamente, efectivamente para mi foi unha obsesión desde pequeniño uh -huh. eu desde a miña aldea fose ao monte a veija ou na escola uh -huh. ou no campo de fútbol sempre me ian os ollos uh -huh. para o noso mar me chamaban os vellos, me chamaban o río, me sí. chamaban o mar. É eh, eh, unha obsesión que me que levo comigo, elevarei mentres viva, eh, para mí foi un sonho poder aprender a navegar a vela, eh, vos xa non vos digo, a realización dun sonho poder traguer velas, mm a embarcacións tradicionais a vela polo riúlle en homenaxe. Cada ano. A arxolía de Castro, que facemos esa actividade todos os anos. Que facedes cada ano, e este ano tamén, non? Si, este ano día de faceis de xullo que cabra co día do carme. Si. que nós temos que buscar a marea propicia, que cabre en sábado, e que cabre pola tarde ben alta, ben e entón cadrou o 16 e fatémola o 16 de xullo é estades por certo convidados porque é un espectáculo non só se si, si embarcades sino tamén desde a ribeiras do río é un espectáculo ver as velas subindo como decía hinchadiñas non sí. así tromillo, non se en tromillo embarca... a... o casco da embarcación non se ve a auga do mar pero vexe o trapo mm, aí sí. sí. bolinando e eh, subindo polo río arriba bueno, en fin, para min xa vos digo é un é un soño comprido realmente é un, é unha, hacer, de, eh, debe ser eh, unha delicia eh, cantos tendes este ano? cantos se apuntaron xa? ainda non aínde non empezamos non. Ah, vale. pero eh, un deles un, que van todos os anos é eh, o Pío Eiro, que é unha sí. aparcación que se recuperou En na, na guarda sí. e, hai, hai uns anos e lle puxeron unha vela a Rosalía de Castro uh -huh. e máis o lema eu son libre son mariñeiros bellos casi todos xubilados cando veron polos bares do eh, no índico do pacífico que recuperar nuestra embarcación perdida na guarda desde hai máis de 100 é realmente maravilloso acaban de ir a, a Pasaya no país vasco desde a guarda por Ta... mar e volver sí, sí. é, é, é un dos fenómenos da Galicia contemporánea máis admirables é uh -huh. un auténtico milagre a recuperación da cultura tradicional da palabra pioeiro da embarcación, do espírito náutico da guarda a través de todas estas xentinhas Con unha eh, comunidade... Vamos, un... Que, que teñen unha comunidade extraordinaria. non? É dicir, sí. axúdanse entre eles... Eh, eh, eh, compreme isto, pois compreme aquilo... que aquello. a comunidade tradicional galega sempre foi así, as tarefas fanse comunais eso, en comum, ¿eh? axúdámonos entre todos, depois pode haber sempre problemas, <risa> pero bueno. a lógica sempre foi esa, axúdarnos entre todos para as trevas, para as mallas... ¿eh? para poñer patacas, para botar ya placa donde ciño, Ay. e aí estes, estes homens e molleres untáronse para recuperar esta embarcación, dándonos unha lección maravillosa, e ademais, e ademais, xa demos vos, queridos Armando e Xulio, que lle pusieron na vela, a imaxe son... de los de casa. E son libres. Ostras, non me que non é unha, unha un manera. Vale, e ao mesmo tempo son libres, non? Eu e, son eh, libres. É unha, si, son... eh, sí. eh, que orgullo ver esa embarcación ali en Pasaya, no País Vasco, onde se encontro internacional de embarcacións ver unha embarcación galega, caixa da Rosalía uh -huh. e eh, Son Libre, é todo un orgullo sí, sí. para para un país. Es, ese como comunitarismo que que algo debeceu por culpa dos dos tractores e algunhas outras máquinas, pero que en realidade, é pues iso que ti a semente da pataca ou a sega sempre se facía sí. entre certodos vecinos no, axudándose. Aí ¿no? na miña aldea ben dos tractores, cada un tiña o seu maquinillo, o chimpín, como que queira chamar. A xente puxose a facer un balo comunal pa, ah. que era para pa toda a aldea e aquí se puxeron todos. O espírito comunal, eh, bueno, a veces, claro, Debe estamos un... que nas sociedades arcaicas era mm. necesario, pero oxe tamén é necesario. É preciso, preciso. O espírito preciso. comunal, o espírito de buscar o ben común para todos claro. e por todo o lombo para conseguirlo, mm. non que che caia de arriba non que che que chodea ninguen feito, sino esa conquista eh, esa conquista comunal entre todos as cousas que, claro que son sí. públicas eso sigue, segue sendo a, a, a algo primordial na nosa sociedade, eu creo que non desapareceu e é, de, non e de, desapareceu. é identitario que vivimos, vivimos pero, un tempo en que, en que, en que facilita se moi tomáis o individualismo, mm. pero ese espírito como hay que recuperarlo, es o que nos dá vida, sí. é o que nos dá vida, é o que nos o que nos dá sentido, é decir, é, uh -huh. é o que nos o que nos dá un xeito da nosa existencia. Uh -huh. Vivimos en comunidades, uh -huh. cada un ca suas características, uh -huh. pero hai bens que son comuns, é que non poden estar en discusión porque uh -huh. son son ben para todos, como a recuperación desta embarcación ou este valo que fixemos uh -huh. na miña aldea, ou eu que sei, o traer auga para, para eh, as casas todas da aldea, eh, eso eso fixóse no noso país. Claro, claro. Eh, eh, eh, entón é un elemento identitario da, da, da galeguidade ou dos galegos en sí pero que eu decía, decía que está devecendo un chisco por culpa de outras cousas é decir claro. o, o, o, o um, traballar para que, que a comunidade se beneficie é importantísimo e interesante, ademais de, de pedir ya a administración que poña o lombo tamén tamén, claro non hai que desbotar no, no, no, no, pero é no imprescindible a unión é imprescindible hmm. para sabe, demostrar es, a demostrar que aquí estamos nós. Eh, eh, eso eu creo que non podemos perdelo e eh. hai que conservalo eh, na medida posible, y eso, que Y eso no que hacemos. tú participas como presidente, ademais, predicachelo sí. para que bueno, na, na, no me, na, na asociación salía, moitísima xente fichese socia precisamente gracias a ese invento comunitario que ti, que ti pre, pues, predominas, ou por medio eh, predicas. non quería dicirlo, pero que ti mencionas así sí, sí. sí, eh, a casa de Rosalía naceu co esforzo colaborativo eh, comunal de moita xente, de, xente de, de, de diferentes posicións sociais e ideológicas uh -huh. entón, esa casa podemos seguir manténdola, comunal, manténdola comunalmente con, con ese espírito colaborativo non deixemos que perde esas raíces é unha casa de todos sí. feita entre todos Por lo tanto, continuamos a en, en, entre todos. Es eh? decir, yo creo que a moita xente eu que quere facer, digo a verdade. Mm. Moita xente preguntao como podo facer, como podo colaborar, cos pois que buscar a maneira mm. para que esta xente decidida a, a colaborar e a traballar co cazarsearía poida facerlo. Eh, foi o que fixemos co tema dos amigos, os amigos tera, de sí, protectores. Sí. Eh, e protectores. Eh, verdade, estamos moi contentos e grazas a eles. Gracias a ellos, años tan tristes tan y tan duros tanto. la pandemia podemos sobrevivir. Así de simple. Sí, sí, eu fixe moi contento, son amigos, lógicamente, pero refírame que moitos máis dos que nos están escutando tamén son amigos, pero quero decir que foi unha idea extraordinaria facerse amigo para que comunitariamente a Casa de Rosalía sin desbotar o que tú dices, desbotar que a administración ten que poñer tamén o seu claucinho de área, que eso é de todos, pero tamén a administración ten que... Eh, que tamén a, a no, Isto non quita que a administración continue protexendo. Claro. A Casa de Rosalía é un ben patrimonial institucional de Galicia. Claro. E compe protexela. Pero tamén este outro aspecto sí. de que a protexamos nos. Sí, que nosa. De que, eh. de que demostremos con esa eh, colaboración que é nosa. Uh -huh. eh? non, a, non a deixar simplemente e nas más eso tamén a fundación tamén lle dá moita máis digamos assim, independencia, máis sí. autonomía para poder facer cousas, para ter traballo, sí. para pa facer actividades, sí. lógicamente, non? Claro, claro. Así que eu creo que esa no mundo de hoxe ese espírito comunal que, que hai aquí tamén a homenaxe a Rosalía, cando veñen as dornas a Arousa, da Sociedade Cultural uh -huh, Dorna, da, sí. da Arousa, e nos juntamos todos, ven o Pio Eiro, e veñen os de Mouros, e veñen os de Vigo, veñen os de Boevo, uh -huh. os de Marín, uh -huh. e veñen os de Cambados, e veñen os do Ogrove. Bueno, pues ese é, se dê, que, que máis alegría pode ver na, na homenaxe da Mara Rosalía, non? Pois, pues, claro, bueno, claro. eso se trata de... de De, de unirnos e de buscar o ben, ben común, común común. Eh a máis despois eh, loce aínda máis bonita, máis máis fermosa mm -hmm. a casa do Museo de Rosalía. Por certo, que eh, siguense facendo as publicación esa publicación de follas novas, ¿no? que, que, que, sí. que ten, unha cousa extraordinaria, ¿non? Estamos Imos xa polo sexto número é unha publicación a revista Follas Novas anual, xa, xa é unha uh -huh. cada ano, normalmente polo día da Rosalía no número seis tamén uh -huh. estamos, claro, moi contentos porque é unha publicación que recolle investigación referidas bueno, non só a uh -huh. tamén a Morría, tamén a familia publicanse neste número cousas moi interesantes das actividades que de Alexandra Murguía, a ah. ficha maior de, de Murguía-Rosuría. Eh, e, bueno, eh, nos estamos moi contentos a prediñou o Concello de Boiro este ano, é unha revista que se eh, publica en, en papel, que se evita en papel, e tamén está na rede, o cal se pode consultar desde Barcelona, onde está el vos, onde se echa, se pode acceder aos seus contidos a través da rede. Igual que vos quero dicir unha cousa, igual que a Casa de Rosolía. este ano, coincidindo con 50 anos da Casa de Rosolía, o que fixemos foi unha visita virtual, inmersiva da Casa de Rosolía, en varios idiomas, en galego, en castelán, en francés e inglés, de tal maneira que en Barcelona, ou en New York, ou en Sydney, onde uh -huh. fecha, a calquera persoa pode entrar en la casa de Rosalía por la puerta o por la fiesta por adentrar <risa> y acceder a los seus contidos ¿no? sí, de, de un modo inmersivo y acceder a toda la información que le podemos dar eso también creo que eh, bueno, creo que algo positivo de cara a proxección internacional, internacional sí, sí. de Rosolle sí. Castro que é tamén que estamos eh, que... Un, un equipazo estamos. que estás dirixendo importante que, bueno, gracias a ese, a ese eh En que danza que tese aí nese equipo Pois, lóxicamente, podemos disfrutar de moitísimas cousas Na Casa Museo de Rosalía De verdade que te agradecemos moitísimo Bueno, volvemos a repetirte Felicitacións por ese traballo que acabas de publicar E que sigas, que sigas Nese tema tan importante xa, xa te incomodaremos noutra ocasión Para que nos axudes a disfrutar Da túa declamación Por certo, sigues facendo esas visitas mm, mm, eh, eh, Extraordinarias que Que faci, por, a, bueno, a, a mellora a, a, a voz xa non te molesta tanto como a, a estes días atrás que este tempo atrás que tiñas dificultades eu cando cando alguén ven a, a un grupo ven a Casar Sobí eu podo facolle a visita uh -huh. guiada, quase claro non podo facolle a voz pero uh -huh. pero eh, a Deus e Vos Vindes eh. ou organizades un grupo que veña de San Boi, de Cuernaillá ou mm -hmm. de Barcelona, de Cataluña eu chamade, me estaría encantado a, a casa salía unha casa aberta a todo o mundo, especialmente a aquelas persoas como a Vos que defenderes Galicia por aí adiante, a esas persoas que a Vos, que no mundo da emigración levantan constantemente contra vento de maré moi A bandeira da nosa cultura e da nosa lingua, non? Mm -hmm. L'onxe de Galicia. A Casa de Rosalía sí. fixose. Antes falábamos dese esforzo colaborativo e a comunal de moita xente. A Casa de Rosalía fixose principalmente, mm -hmm. dignificouse principalmente grazas ao esforzo tamén da emigración. Mm -hmm. A Lega Porto mundo en Cataluña, en América, en Europa, en todo o mundo. Por o tanto, as portas da súa casa para vos especialmente están sempre abertas. Moitísimas gracias, grazas. Grazas aixo. E ténemoslo en conta, e, tamén o difundiremos si persoa, se algunha se algunhas persoas son capaces de risultarse, pois pues xa che diremos. E, e despois disfrutar contigo pois cúpul un pulpiño aí nunha nun city. Aí no centro. Un city especial, non? moi fácil, entende lo moi fácil. Eu, eu sabedes que me gusta moito Barcelona. Sí, sí. Eu chamadesme e vou aí. Ah, eso sí. vos aí a eso si. Rosalía de Castro. Claro que si. Sí. <risa> é é unha broma, é unha broma. Non quero <risa> decir que eu encantado de recibirvos eh e eh, con vos eh, o que faga falta. Un prazer. Un prazer sempre, me... sempre foi con vos Unha convivencia sen Maravillosa da Que teño moi, moi bons recordos Así que, moitas grazas Nos tamén As eh, grazas a ti, Anxo E eh, on eh, Ramones coa co, co, co túa participación e colaboración Moitísimas grazas, Anxo Até outro momento Grazas